1, 2, 3, nu testar vi ljudet. Uh -huh. oh, jag vet inte vad Tomten kommer med i år. Mm. Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon med en vecka-ish, eller kanske exakt uh, när vi spelar in i alla fall kvar till julafton mm. den kanske märkligaste julaftonen någonsin ja. som vår generation har upplevt i alla fall. Finns det några fler märkliga julaftonar man kan komma och tänka på? Uh, oh. <laughs> ja, det här kanske blir... Men en jul som blev ganska speciell det var väl den med den här tsunamikatastrofen. Ja fy fan ja. Man ser, det, det tog väl, även om jag på något sätt Inte uh, påverkades På något sätt egentligen Så uh, blev det ju en speciell jul Det tog ju uh, något av udden Av julglädjen kan man väl ändå säga Även ja. om man bara fick nyhet På nyhet kastat i ansiktet på sig Nej det jag var minns, jävla se, ruskigt Ja jag <laughs> Nej förlåt jag, bara, jag, var så, jag var inte beredd för det ovadet Ruskigt <laughs> Ja, nej, men det var ju rusket, men jag tror aldrig att jag har hört det säga rusket förut. Det var med det. Nej, ja, det var det tog det som jag använde när jag var yngre. Det kommer tillbaka just nu. <laughs> Bra. Nej, men jag kommer ihåg en sån där sak som särskilt har satt sig. Det är väl tror att det började trilla in lite rapporter så där med 8000 döda och man sa va, så många. Och så blev det liksom, vet du, det kommer säkert bli fler. Försökte man notera lite sådär Men att det skulle landa på typ 150 000 döda, det hade man väl inte trott ändå. Helt sanslöst Ja Det är jävligt mycket folk alltså. Det är nästan så jag börjar fundera så här Hur många har dött nu, men det vill jag nog fan inte veta Jag tror nog att jag Bara Kör huvudet rätt nere i sanden Och är i alla fall glad att jag är frisk Ja, precis Nej, jag vet inte hur många som har strykit med corona hittills Men det... Ja. det Ska miljoner. vi låta det vara kanske? Ja, jag tror nog det Vi får försöka göra så skojigt av det här som möjligt Så därför mm. hade vi tänkt oss en friåkning inför jul Ja, exakt Men vi kommer med ett riktigt, riktigt julavsnitt också Har ja. för tanke att göra faktiskt Ja, så är det men eh, jag, jag känner liksom att jag har inte suttit så mycket och researchat en, en massa, i alla fall inte som jag tror vi kan ta båda två direkt så, utan eh, jag känner helt enkelt att jag behöver bara få sitta och köta nu det har varit många friåkningar det här året och jag tycker det har varit roligt, så jag vill gärna fortsätta ha det då och då Ja, precis det, och jag tror att de uppskattas också dessutom, så Ja. Det, men det kan bli sånt. Spontant guld, helt enkelt. Ja, absolut. Så är det. Behöver man inte sitta så mycket och kolla efter en lista också och se till så att okay, man har fått med det här, har fått med det här. Okej, okay, det här ja. får jag skita i. Men vet du faktiskt vad jag tänker, kasta ut. Vi fick ju ett ganska bra förslag för flera veckor sedan nu. Mm. Ska vi säga att det första avsnittet för 2021... Kan vi inte göra det där avsnittet då Som blev tipsad om med eh, Film och serier eller för den delen Spel som har Blivit sämre med tiden Jo det kan man absolut ta ja, Så att jag tänker det var ett väldigt bra förslag Och jag vet att vi har sagt att det kommer vi att göra Så att inte det bara <laughs> Försvinner Ja alltså det ska vi absolut göra någon gång och så blir det liksom aldrig av Nej så jag tänker att vi går ut Officiellt med i podden att det blir det första avsnittet för nästa år. Men då så tänker så... vi om jag har förstått det rätt utifrån det här engelska uttrycket Jump the Shark. Uh, jag är uh, lite dålig på det. Jag har sett det uttrycket ibland, men är lite osäker på exakt vad det betyder. Men visst, absolut. Säg att det har kommit uh, fyra, fem spel i en spelserie De har varit guld allihopa. Sen kommer det en del. Och från och med uh, sjätte delen, då säger vi det spelet. Den spelserien, så blir det skit. Ja, okej. Okay. Så kan vi göra. Men jag tänker också, det var ju faktiskt... Eh, jag kommer att tänka på det här ämnet, för jag, jag såg om en film, nämligen, också. Som jag mindes som väldigt mycket bättre. Det är lite så jag tänkte också. Ja, vi, vi, kan, bla, vi kan blanda dem där. Mm. Så kan vi göra. Sånt som inte åldrats med värdighet, alltså. Ja, eller som jag tror att... Eh, jag var lite yngre när jag såg den, men ändå vuxen, så att säga. Men... Eh, såg om den nu i veckan och tänker lite säga nu vilken film det är då men upplevde den som gillade jag det här så mycket. Mm, ja, men det har man nog ett gäng. Ja. ja, så är det. Jag får sätta mig och plita ner en lista så fort jag kan. Ja, det, men hur, ja. hur går det med Cyberpunk nu då? Uh, det går bra med Cyberpunk. Jag noterade här nu i så sent som för ett par timmar sedan att jag ligger ungefär 20 timmar nu mm. Och eh, Mesta dels av den tiden har varit Att eh, åka runt i världen Och göra lite sådana här gigs Och sidejobs som det heter Jag tror bara att jag har gjort kanske 4-5 På main storyn Så det är ju verkligen eh, Jag har gjort saker runt omkring än så länge mm, mm. Och eh, jag vill även prata om en annan sak Jag tror att jag I stort sett hyllade A in <laughs> ja. Förra veckan Jag tror att jag får ta tillbaka det Och säga att AI är verkligen inget Speciellt i det här spelet okay. Det har Kommit fram nu när jag har spelat lite mer mm. Att Fienden är inte Speciellt smart många gånger Utan fäcklar ofta rätt mycket Tycker jag Men det var väl NPCer och sånt som du var mest positivt Inställd till förra veckan Ja och det har väl blivit också När man har spelat lite mer att jag hade väl önskat att det skulle kunna hända lite mer saker spontant med NPCerna. Alltså mm. de ser jättebra ut och när de promenerar, om man går på en sån här strandpromenad liknande till exempel, så ser ju alla väldigt, väldigt olika ut. Och är det så att om man sparar och startar om så kan de se olika ut. Så det där liksom... Det där spånar ju in väldigt olika också från gång till gång Vilket är ganska coolt tycker jag Men jag hade önskat att liksom, det har hänt någon gång När jag stod och Jag tänkte nu ska jag gå igenom den här staden Och liksom verkligen njuta av den Så jag stannade till och med vid sådana här trafikljusövergångar Och väntade på tills det stod walk Okej okay. Och när jag stod och väntade på en sån grej att det skulle bli grön gubbe, så att säga. Då var det en NPC som fick ett telefonsamtal. Och då kändes det väldigt satiriskt mot modern politik. Det var ganska kul att lyssna på faktiskt. Och sen är det en person som bara kastade sig ut från en skyskrapa och tog livet av sig mitt framför mig, som bara hände så där. Jag kanske hade hoppats på att det skulle vara lite mer sånt. Att det liksom... Det kan hända att det blir ett rån mot en butik eller det, det kan bli någon som uh, Jailwalkar och blir påkörd uh, och det blir en lång händelse det det kanske kommer en ambulans och hämtar den här personen och så vidare. Uh, men ofta så går de bara mot ett obestämt mål. Lite så känns det nog nu när jag har spelat lite mer. Okej. Okay. Tråkigt ändå om man skulle ja, vilja se men, sånt. Sam Samtidigt så man har ju hört väldigt många gånger att eh, nu kommer det att bli så, nu kommer det att bli så, men det blir aldrig riktigt så. Det kanske vi kanske inte är riktigt det rent tekniskt möjligt än. Då skulle de nog få sitta med det där spelet till eh, 2025 i alla fall. Ja, eh, antagligen så är det ju så, men eh, ändå i, några gånger har de ju fått till det. Eh, det känns ju som det är väl slumpmässigt skriptat på något sätt, antar jag men att sånt skulle kunna hända lite oftare hade varit kul mm. Ja, eh, sen måste vi ju nämna också, det har ju varit eh, eh, jag pratade om de här åtta miljonerna, förhandsbokningarna som eh, talar för succé så har det väl eh, till stora delar varit ett fiasko också, har det väl kommit fram nu. Ja, på konsoler har eh, det väl varit det? Ja, eh, på framförallt då Old Gen som man får säga nu, alltså PS4-versionerna och Xbox-versionerna. Särskilt då eh, original-PS4 och original-Xboxen eh, innan det kom nya varianter på de här. Ja, just det eh, säger väl eh, i stort sett ospelbart på PS4 och Xbox One X. Eller vad fan det är nu de heter. Åh, vilken jävla miss. Eh, ja, eh, de har väl... Eh, de, du vet, de har ju sålt så jävla mycket de här konsolerna Särskilt då PS4 Så de har väl verkligen, verkligen, verkligen Försökt att få ut spelet på de konsolerna också mm. eh, Marknaden är ju så pass stor där menar jag eh, Men det har väl blivit oerhört, oerhört tydligt Att det här är ett PC-spel Som de inte har klarat av att så att säga downgrada de har inte velat tumma på PC-versionen helt enkelt och har därför säger att det är som att PC:n har gjorts först och sen har de portat den versionen och misslyckats med den biten. De har gjort en reverserad Watch Dogs. Ungefär så, ja. Eller kanske också reverserad Witcher 3, för var det var ju verkligen så att man drog ner kvaliteten rent, rent grafiskt på PC-versionen för att det skulle bli ligga närmare konsolerna. Um, det har man inte gjort den här gången Tyvärr För de som äger en konsol Då kan vi väl säga Då kan vi glömma Cyberpunk till Switch då. Uh, ja Det tror jag väl det, det, Jag kan tänka mig så här att Om sex månader ish, Kanske till och med ett år Då kommer det säkert fungera ganska bra På PS4 Men frågan är hur många som är beredda Att vänta så länge de nya, nej, uh, det kommer säkert då bli fullt duligt. Så det är väl heller inte otänkbart att det kommer komma en Switch som kanske pressar upp lite bättre kvalitet. Liksom ja, någon får säga att det är en Switch Pro. Det har man hört rykten, rykten rykten om ganska länge nu tycker jag. Så jag tror liksom att den kommer säkert att komma förr eller senare. Liksom lite snabbare processor, framförallt tror jag, för det är mm. det den har fått. Jag ska inte säga kritik Men det är väl det som eh, Om det, det är lite sådana här nördar Som eh, ska Digital Foundry Är ju det här företag som testar olika produkter Så är det väl eh, Grafikdelen är egentligen inte ett Enormt problem men När Doom till exempel Eller när Witcher 3 har portrats Så är det väl processorn som får slita mm. Så att hota upp den lite Det är väl inte otänkbart Tänker jag och tänka att den kanske ham Säg att den skulle hamna i samma kvalitet som en PS4 Pro ungefär, nu spekulerar jag bara fritt då kanske det kan komma en version av Cyberpunk till Switchen som liksom lägger sig där men nu spekulerar jag ju väldigt mycket Tror det ska mycket till för att få en Switch att bli i klass med PS4 Pro? Ja Kanske om den skulle bli i klass med vanliga PS4 då Ja, ja Vi säger så då Sen vet jag inte Vad den Jag kan ju fråga dig som spelar mycket Switch Känner du att Det egentligen finns ett behov av en starkare Switch Eller är det ett naturligt steg Till slut För att det måste komma något nytt någon gång Om man skulle jämföra till exempel PS4-versionen av ett spel Och Switch-versionen av samma spel Så är det ganska stor skillnad Med bilduppdateringsfrekvensen Och allt sånt Mm att det blir lite, lite, lite segare på Switch. Det är ingenting som stör mig jättemycket. Men ja, vi säger Dark Souls Remaster, där är det ganska stor skillnad ändå. Mm. Okej. Okay. Men om det innebär... Det behöver inte nödvändigtvis innebära att det finns ett behov av en starkare Switch. Ja, ah, nej, nej, visst. Men det är skillnad, det är det ju. Mm. Men jag tänker att... Uh, de kommer väl vilja släppa någonting förr eller sen. Det är inte Nintendo sista konsol, menar jag. nej för Så sen. är det naturliga steget att eh, eftersom Switch har varit så framgångsrik att det kanske blir en Switch pro. Att det är samma grej, det här handhållna och stationära och så vidare. Att de inte vill tappa det konceptet igen. Är det det som Nintendo kommer göra nu? Det är nästan så jag hoppas det, för jag tycker att det är en av de stora styrkorna med Switch mm. och det skulle inte göra någonting om du tänker som till exempel den eh, New 3DS som var en 3DS som var rätt upphottad mm. den eh, den hade väl några eh, exklusiva spel också jag tror eh, Xenoblade var ju exklusivt till exempel till just New 3DS mm så det kanske blir något sånt då? Ja. Och så kanske det blir några exklusiva, mer tunga titlar på den. Ja, men jag tänker att du vet hur datorer egentligen bara blir mer och mer kraftfulla. Mm. Jag tänker att nu finns en ny version av Switch. Och än så länge fungerar alla spel. Och så tar det lite tag och så blir det så hela tiden. Mm. Det känns nästan som att det är den uppgraderingen som gäller nu. Mm. med olika generationer. Ja. Att man uppgraderar ungefär universum, man uppgraderar en dator mer än att nu kommer en helt ny maskin med ett, kanske ett helt nytt medium. Ja, just det. Även om det kanske inte är så många nya medium idag eftersom mycket är hårddiskbaserat ändå. Ja ja, absolut. Sen är det väl kanske inte otänkbart, Man, om vi pratar lite Cyberpunk ändå så kan vi se att Stadia-versionen till exempel mm. för de människorna som har en bra lina till exempel så verkar den versionen faktiskt flyta på riktigt, riktigt bra. Och det kanske talar för att det här med streaming inte är så korkat ändå. Så till slut, om många, många år så kanske du bara har en switchskärm. Helt enkelt, det är väl heller inte Nej, det, det känns ju Som ett naturligt steg I utvecklingen ja. Men fan, det vill jag inte Nej Det är nej, lite ja, det... bakåtsträvande i mig mm, Ja, men vad fan Men det är ju inte första nej, gången nej, man genomgår det, en sån förändring det vill jag inte Bakåtsträvande, det låter så jävla negativt Det är mer nostalgiskt av det Skulle jag vilja säga jag vet inte om det är nostalgi heller, riktigt. Nej, men jag tycker Bakåtskrävande låter så jävla negativt, och det vill jag inte påstå att det är eh, så. Ja, Lite strävig då. Men, men jag tycker väl, jag vet inte. Jag finner någon trygghet i att ha fysiska medium helt enkelt. Mm. Att ja. ha en liten, ett litet minneskort eller kassett, eller eh, en skiva. Jag, tycker, jag, jag vet inte varför. Jag, jag har egentligen inget bra argument till varför det är bättre än ettor och nollor på en hårddisk eftersom ja, plast blir ju kast efter ett tag. Mm. Om det inte är kassett de håller ju hålla ett tag, men ja. elektronik ruttnar ju efter ett tag. Ja, det är klart. Så är det ju. Så mm, det kanske blir så. Ja. Men mycket molnbaserat är ju också sårbart tänker jag om det är någon som hackar eller tar reda på kreditkortsuppgifter och sånt, men man kanske har utvecklat några bra säkerhetssystem för de eventuella hoten också å andra sidan. Ja, och så känner jag liksom så här att jag tror att det är några år sedan nu som Playstation Network blev hackat så att de, de kommer liksom över kontantkortsuppgifter för folk men det man ska komma ihåg att den informationen som de kommer över är ju fortfarande krypterad så de mm. vet ju inte vem personen är Utan de har kanske ett nummer Men de har inte vem person det är Så det går ändå inte att använda Så det känns som, till och med När det blir när det faktiskt blir hackat Så är det egentligen bara För att sabba det De har egentligen inte kommit över någonting Nej och skulle så de komma det. över De summa pengar så får man ju höra av sig Till banken så brukar ju de oftast Lösa det Ja men visst, det är ju en risk Som man måste ta med i beräkningen, såklart Sen är ju Men frågan det är så... hur stor den är Ja, nej, exakt Men den finns ju trots allt där Men det är faktiskt ganska sällan Som jag ser folk oroa sig Det där har lugnat ner sig på senare år mm. Jag kommer ihåg det var någon gång Jag skulle hjälpa Mormor att köpa ett virus Skydd till sin dator Mm och då betalar det, alltså jag, säger, ja, det är ju inte faktura, det är liksom inget svenskt, utan det är ett Paypal eller med kortet. Mm. Och det är bara nöjet så in i helvetet för ibland så finns uppfattningen om att vem som helst som jobbar här kan gå in och kolla på mitt kort. Men så är det ju inte. Men jag tror att det är den bilden kanske många äldre har, om man säger så. Alltså de får väl information om kortuppgifter, men tror att de får det här säkerhetskoden? Nej, det är jag osäker på. Och jag tror dessutom inte att någon kan gå in och kolla Jaha, här har Monica Pettersson köpt. Vad har hon för kortnummer? Det tror jag inte alla kan se ens siffrorna på. Nej. Hur lätt som helst, ens. Ja, det är spännande att diskutera såna här grejer tycker jag. Mm. För jag är ju egentligen ganska godtrogen och litar egentligen på allting. Ja, absolut. <laughs> Annars så man ju inget bra man ska vara misstänksam mot allt. Ja, nej, det nej. Jag. Absolut. Det håller jag med om. Hur går din Xbox Series S ändå? Ja, nu har det ju blivit ganska mycket Cyberpunk senaste veckan, mm. eh, förstås. Men alltså, det är ju en del grejer som eh, en del Game Pass grejer Game ändå grejer som jag ändå känner att eh, som passar rätt bra att spela från soffan. Mm. Jag har ju lagt in de här Ori-spelen. Will After Wisp och ja, vad det andra nu heter. Som jag har tänkt att spela från soffan istället, så att säga. Det är faktiskt ganska gött att göra. Det är gör ju även med PC-spel ibland. Mm. Visst, FPS och sånt är ju helt jävla megöverlägset, att köra med mus och tangentbord. Men jag gillar att sitta och spela med en handkontroll. Mm. Så jag, jag skaffar nästan mest spel till datorn Som jag kan spela med kontrollen Ja Det har jag på tal om Bara slänga in lite kontroll På Cyberpunk också Så har jag ju nu också känt att Bilkörningen är bra jävla sladdrig Alltså på tangentbord Så det är, Som tur är var det väldigt smidigt Att bara plocka upp handkontrollen då Så jag spelar faktiskt bilkörningen med handkontroll mm. Det känns bättre Helt enkelt det blir väl som när man spelar Battlefield en gång i tiden att man känner mig så tangentbord i markstrid och sen när du hoppar in i ett flygplan så har du en joystick just för det. Ja, just det. Ehm, och jag tänkte att eftersom det var så smidigt att eh, jag tar upp kontrollen och så trycker jag på gasa då väljer den handkontrollen så det är jättesnabbt och sen när jag trycker på kliva av bilen så gör jag det på, eller kliv av motorcykeln eller kliv ur bilen så klickar jag på tangentbordet och då byter den till det direkt, så det är liksom ingen väntan eller något sånt, det känns skönt mm, Det är en bra då, lösning Ja, ehm um, Sen ska jag väl säga att jag har ju sett folk köra som fucking gudar på det här spelet. Jag, jag är ju rätt kass på bilkörning också överlag. Så det är i kombination med att den är eh, lite så arkad-sladdrig eh, var inte så bra. Sen har jag tänkt på en annan sak. Tänk ifall eh, bilar i verkligheten. Uh, fungerade som sådana här bilar i GTA och Cyberpunk nu då, så tänk om mm. den bilen du köpte, som man får säga är en en bra bil helt enkelt, men den ja. är ändå i den billigare prisklassen mm. tänk att det var, om det hade varit så då, att den knappt gick att svänga med för så blir det ofta ja, ja. i de här sp sp spelen att när man köper sin första den billigaste bilen i spelet så är den Oh, strög i svängarna och man får kämpa och bromsa och gasa lite igen och så, ja, där kom svängen Tänk ifall din Opel hade fungerat så Ja, det här var vad jag hade rå med <laughs> Men ja. det är en bil i alla fall <laughs> Servo Topplocket ja. har exploderat ungefär ja Och tänk då att det innebär att det är klart, det går ju att köra utan servo förstås, men tänk ifall det hade varit stört omöjligt Mm. Så att du fick När du ska tanka så fick du finjustera bilen så här vr, Och så backa lite vr, nej, Nu blir det lite för långt tillbaka vr, För så fungerar de ju ofta i de här spelen tycker jag Som att eh, krypköra med en Tesla inställd på Extreme eh, sportbil mm, Exakt, det har jag ju hört om Det är rätt spännande att åka med i en sån Ja, det kan jag tänka mig Men du är nöjd hittills i alla fall, för det ju, har ju varit sjukt mycket chat om buggar och sådana där grejer. Det som jag har stött på, det är väl mer sådana här um, förstörda stämningen, kanske mer glitchar. Som, um, jag, kan säga, så jag har ju träffat lite olika personer nu, och varav en röker ganska mycket. Mm. Och då har det blivit så här uh, några gånger att uh, han tar ett loss och så håller han cigaretten mot dig. Och sen när han tar cigaretten tillbaka mot munnen Så fastnar cigaretten i luften Den liksom hänger inte med tillbaka Och det är en sån Det får ju inte mitt spel att krascha Och det får inte mitt spel att bli svårare att spela Men det förstör ju illusionen lite Av den här personen Några sådana grejer har stött på Som kanske... Jag mer skulle säga är en glitch mm. Nästan Än en bugg Det har varit en hel del sådana saker Eller ganska många Men det kan hända också att En spelare, en NPC börjar Ska gå ner för en trappa Men fortsätter upp i luften några steg Och sen bup, hoppar ner i trappan Sådana där grejer har det varit Och det, det är klart det blir ju lite flissigt Och så kanske det blir så många bäckar små Mm. Um. Så skulle man kunna säga att det är ganska glitchigt Och bugget Men jag har ju som tack och lov Varit förskonad från det här som PS4 Och Xbox-spelarna har fått Kastat över sig mm, mm. Sen kan jag ju också känna lite Det här har ju varit Oerhört Efterlängtat Jag tror att folk Reagerar lite starkare då Också Man kan säga, ja, det har varit en Väldigt, väldigt stökig release de har gjort bort sig Med de där konsolversionerna Och det finns en hel del buggar Men det låter ju även på en del Som att även om man sitter på en PS5 Till exempel eller på ett PC Så är folk så jävla upprörda och Sen är ju säga, folk jag, i regel ganska känsliga också Ja och Jag kan säga, jag spelar ju det här Assassin's Creed, inte det nu Senaste utan det som kom Innan som heter Origins och det händer ju saker i det också Som att folk hoppar upp på hästar Och försvinner iväg Men hästen står kvar Eller att folk går igenom hyddor Och går igenom väggar Eller halva huvudet är utanför Och kroppen innanför huset till exempel Det händer ju ibland Med sådana här spel av den här storleken Jag vet ju bara Skyrim Eller Fallout 4 ja, Oh ja um, och där Fallout ju... 3 Ja, och det har ju vissa fått mer skit än andra skulle man väl kunna säga. Och det känns som att folk har väldigt svårt att acceptera det med just cyberpunk. Um, hypen har ju varit väldigt stor och det tror jag har påverkat ganska mycket. Då blir kraven också väldigt höga när förväntningarna ja, uh, är höga. Ja, exakt. Um, och jag tror att ibland har folk haft lite orimliga krav också, tror jag. Men mm. samtidigt, det var inte för... Jag kommer inte ihåg exakt i vilket sammanhang det var vi pratade om det här. Um, jo, det var med att Last of Us 2 uh, kom så högt på sådana här listor som folk hade röstat fram. För det lät som att det var så jävla många som var upprörda när det väl släpptes. Men sen kanske det inte riktigt var så. Uh, det har ju varit skriket rätt mycket med det här ändå att uh, CD Projekt Red, CD Projekt Red, de är rökta nu. Nu har jag tappat allt förtroende som jag hade för dem. Men så såg en sån här omröstning på FZ nu. Uh, hur har ditt förtroende påverkats av den här releasen? Och då var det oförändrat till det sämre eller till det bättre. Mm. Och då var oförändrat 67 Och sen tror jag det var 7 på bättre. Och sen var det kring 30 då uh, som sa det har blivit sämre. Så tre av tio är så upprörda att de har tappat förtroende för företaget. Och det Men skulle vi kunna säga att det skulle kanske motsvara då globalt? Även om detta är kanske är mer begränsat till just FZs anhängare. Ja, Men och då kan man säga att det är kanske begränsat, inte helt orimligt att det, är det är så begränsat till, Det är begränsat till Norden då skulle man säga. För det har man ju sett att de ofta skriver ut i reklam sammanhangelser Nordens största spelsida med användare från både Sverige, och Norge och Övriga. Island. Ja, det är det jävligt många. Spelurgamer skriver mycket. <skratt> <skratt> ja. Nej men så jag tror att det är klart man ser aktien om vi ska prata lite sånt har ju också tappat en del. Um, var väl också ganska väntat Kommer säkert att återhämta sig uh, Är dessutom kanske lite övervärderad Skulle jag rent uh, spontant säga men, men det återstår ju att se uh, Det har varit stöket för dem Och jag tror att Det kommer kanske att hamna Det kommer att downgradas lite på konsolerna Så att det flyter bättre Och så får folk vara nöjda med det Eller byta mm. upp sig Helt enkelt Och PC-versionen tror jag det är ju många som säger att en del, sak, en del grejer saknas som skulle vara med i från spelet. Ja, förvisso sant. Men jag tror att det är sånt som kommer att komma i DLC framöver. Då har man sett att i Witcher 3, som också hade en stöker release, vet jag att många som köpte det direkt säger. Där var de ju väldigt snälla med Att släppa sånt dlc gratis En gång i månaden under Redan efter ett halvår Så trillar det in en hel del Så det är klart, det här spelet Det kommer att växa Det kommer att komma eh, expansioner Som kommer att kosta en slant för övrigt Men jag tror Det här spelet kommer nog att vara som allra bäst om ett år Kanske mm. Ändå Och eh, det kan ju man tycker att det är bedrövligt att det ska behöva vara så. Men, det blir ju så, lite som att man pröjser fullpris för att vara betatestare. Uh, ja, och jag kanske inte upplever det uh, riktigt så uh, illa. Men att um, det här som Steam kallar för early access, det tror jag kommer bli allt mer vanligt uh, med spel. Kanske. Jag får upplevelsen för att jag har ju några spel på Steam i sån här wishlist. Ja. som ser jävligt bra ut påkostade, de har många backers och sådana där grejer och det är många som köper dem men att eh, det är ju inte helt ovanligt att det är eh, antingen ett jävligt litet team eller så är det en person mm. som kanske har tagit sig i vatten över huvudet och så ja. vidare och så kanske de släpper uppdateringar regelbundet, någonstans sån 0,0 1 som sen blir 0,02 sen blir det helt plötsligt 0,1 och sen 0,9 ja. 0,10 alltså det blir jättekonstiga sådana siffror men det bestämmer väl utvecklaren själv vilken version spelet har naturligtvis ja. men sen efter ett tag så har de kanske ett gäng personer som har pröjsat eller om det är något, jag vet inte är det mycket sånt på Patreon? Det jag tycker, jag faktiskt inte. Det var ju som en viss crowdfunding en gång i tiden att folk kunde ju pröjsa så fick de en demo och sen så hände det liksom ingenting att den som utvecklade spelet blev utbränd eller vad fan det nu kan vara ja. och sen hände det ingenting jag kommer inte ihåg vad det spelet heter nu som jag är nyfiken på men det är lite Souls-like med lite plattformsgrejer och sånt jag vet inte ja. hur länge sedan det var som jag la till det för jag vill inte betala för det för det kostar liksom 200-300 spänn och så är det early access, det känns inte riktigt värt med nej. den summan riktigt än nej. och det Men, verkar ju inte uppdateras särskilt frekvent längre Nej, och det är ju trå tråkigt när det händer sen har man ju sett att det finns ju ett par exempel där det har blivit ganska lyckat också Uh, och det, det är väl det som avgör uh, inom den närmsta tiden hur många sådana här early access-grejer som folk köper som till slut faktiskt kommer. Mm. Uh, det som jag tror, uh, För att kanske börjar runda av lite Cyberpunk då. Uh, det jag tror att de skulle ha gjort, som jag egentligen tror att själva uh, spelutvecklings, eller spelutvecklingsteamet har egentligen velat, det är väl de skulle släppa det på PC nu. Och så skulle de ta lite extra tid med konsolversionerna. Det är vad man borde gjort. Ja. Men nu vet man, när företag liksom eh, blir registrerade på en aktiemarknad att de får en styrelse som liksom har ett annat intresse än att bara göra ett bra spel. Det tror jag har påverkat dem att släppa allting samtidigt. Ja, vi får ju inte frångå det faktumet att det här är ju business. Ja, så är det. Um... Man säger att det blir en skillnad och de kanske har vuxit sig lite stora lite för snabbt också, CD Projekt Ready. Jag menar, för tio år sedan så var de en jätteliten studio och sen kommer Witcher 3 som liksom, de tar ett rejält kliv framåt och sen växer den här aktien så pass mycket att de helt plötsligt är det mest värderade spelföretaget i hela Europa. Då blir ju kraven att nästa produkt de får, det får inte bli en one hit wonder Med Witcher 3 Och riktigt så illa Är det väl inte Sen är det klart När det här väl är klart Och det har kommit lite expansioner Om man ska börja sammanfatta hur bra det här spelet egentligen är Ja, det återstår att se Jag är ju väldigt, väldigt fast Vid Witcher 3 Och något Witcher 3 tror jag inte att det här kommer att vara Men då ska man också veta det kan ju faktiskt vara, finnas enormt, enormt jävla bra spel utan att vara lika bra som Witcher 3. i mitt ja. Tycke. ja, ja. Så vi får se. Um, så Sen började det här tror jag att jag var inne på riktigt lit, lite förra veckan um, men vill gärna påpeka det igen att uh, det här är faktiskt ett rollspel och ingenting annat. Det tror jag, när jag ser hur vissa uttalar sig eh, att de hade önskat sig ett GTA eh, det här är inte ett GTA. Eh, det är inte samma galenhet i att köra runt och ställa till med kaos till exempel. Alltså, det funkar inte så i den här världen, eh, helt enkelt. Det tror jag man också behöver ha med sig om man är sugen på köpare att det är ett rollspel du får. Ett ganska komplicerat rollspel där du måste bygga din karaktär efter hur du spelar och mm. det jag faktiskt har det kan jag faktiskt också säga också det går inte att avsluta det här hörde du det? Att jag har nu landat i lite hur level fungerar och hur det fungerar med sån här implantat, cyberware som det kallas i spelet, hur det fungerar Ja, det är mycket att sätta sig in i, i sådana spel, det är ju det Fallout ja, ju, var ju äh... definitivt ett sånt på sin tid mm. Och det var så jag hade länge tänkt att eh, jag ville spela eh, mycket stealth, men jag tror det är inte riktigt min grej i det här spelet tror jag. Så istället nu eh, vill jag kunna slå ut fiender så snabbt som möjligt så jag har sakt satt på ett cyberware som ger mig målsökande kulor. Så att jag håller mig på ganska avstånd istället för att komma upp tätt in på och avsluta med sån här stealth med, Strypa ut någon eller sätta en kniv i halsen Istället så vill jag möta fienden På lite mer avstånd mm. Det passar mig väldigt mycket bättre i det här kände jag Men det kan vara ett ganska kul sätt att spela på mm. Jag fick tag på en jävla Häftig grej um, Som har ersatt mina granater Att jag kan skjuta ut en liten projektil från handen um, Som antingen Nockar en fiende eller spränger en fiende I små bitar och den är kraftfull Så in i helvete vilket gör att jag kom undan. Jag tyckte det var svårt att få upp min armor och mitt liv. Så nu satsar jag istället på att slå ut starka fiender på det här sättet, kanske knocka dem till marken istället för att försöka döda dem. Det fan ja. kul att spela så. Jag blir ju sugen på att skaffa det här nu, men jag har ju inget som jag tror skulle funka bra. Nu är för sig min Mac eh, rätt hyfsad, men den är ju inte gaming PC stark. Jag tror inte att det finns på Mac heller Nej, jag har ju en gaming-PC också Men jag vet inte fan om eh, GeForce 150 Ti räcker um, Spela på medium Så funkar det säkert bra Eller 1050, inte 150 det... ja, ja, 1050, sak samma <laughs> Ja, det är fan samma sak Nej, men det kan gå, det är många spel som ändå är hyfsat nya Som funkar alldeles utmärkt Det kan det jag har i alla fall stabila 60 fps mm. eh, Ska jag komma med en liten annan nyhet här nu eh, ja, kör, Som kör. egentligen inte är en nyhet Men eh, vår polade Henrik HP i Göteborg skrev precis till mig Live i detta nu Jag får en PlayStation 5 nästa vecka Då blir det Fan, cyberpunk roligt Ja. var roligt. Ja, Fan Det var kul, då slapp han vänta så länge Ja, Han har väntat längre än vad jag har Han är ju i ett stort behov Av en Playstation 5 nu Ja, det tror jag <laughs> Ja, det blev väl häftigt då Då kanske det börjar närma sig för dig Jag tror att han bokade ja, Enligt webbhallen då Tre, fyra månader före dig Enligt sig själv Betydligt längre än så Men det är väl, vi får väl gå efter vad webbhallen säger till honom Um, med webbhallen kan jag ha fått för att jag Bokade igår <laughs> Ja, det vet man ju aldrig för sig. De har ju De har ju fuckat upp Rätt hårt Men de har ju i alla fall varit så pass Sansade att de har erkänt sig själva Ja, det där skötte vi jävligt dåligt mm. Det får man göra en cred för I alla fall De öppnade bokningen För tidigt Ja, men alltså, jag tänker, Det kan man väl göra även om man är tydlig med vad som gäller. Det är väl det de inte har varit, tycker jag. Nej, men de har ju skrivit i och för sig att det var många bokningar när PS4 kom, så räkna med att det tar tid. Men de tog emot mer bokningar än vad de kan leverera. Egentligen borde man ju få klart först hur många man får. Ja. Och sen så kan man ju skriva fullbokat då, när alla exemplar de kommer få in är bokade. Mm. Lätt för mig att säga Men som kund vill jag ju hellre att det är så För hade jag ju kunnat Boka på en större kedja istället Ja, absolut I alla, I alla fall Se efter olika alternativ Ja Det är ju de som bokade på Amazon Typ i höstas och fick sin På mm. release och jag har känt att jag och kanske också du jag vet inte har ju varit lite kritisk mot webbhallen hur de har skött det här för att vara lite snäll mot webbhallen den här gången då, ska jag säga att de kör ju faktiskt sin det är ju musikhjälpen nu mm. och webbhallen kör ju sin streamhjälpen <laughs> under samma period och jag ser här nu att de har till dagsdatus samlat in 240 000 kronor för om det är barncancerfonden eller om det är samma grej som Musikhjälpen kör, det ska jag låta vara osagt men det är till välgörande ändamål i alla fall så jävligt bra jobbat är det är webbanden vill vi väl ha sagt då bara. Det, det är egentligen bara det här eller konsolsläpp som har gått åt helvete köpa spel och andra grejer har ju gått hur bra som helst tycker jag så att... Ja Nej men Bara för att vara tydlig med att eh, ni gör mycket bra också, webbhallen. Ni har haft lite otur den här gången. Jag känner att jag kanske har varit lite elak. Vill ni, ni höra mer snälla saker, då får ni fan pröjsa oss. <laughs> ja. ja, nej men eh, så. då var det jag sagt. Kände jag. Eller så får de skicka min PS5 imorgon. Så lovar att jag ska vara snällare. Nej, men det får väl ändå, nu när jag har smält det här och förlikat mig med faktum att jag får väl nöja mig om jag får en PS5 till sommaren. Mm. Att allt annat har ju gått bra. Jag har ju varit kund hos webbhallen sedan, fan vet jag, 2004 om inte tidigare. Mm. Men alltså, ja. Jag tror också så här att de kommer få lite fart på den här produktionen i början på nästa år också. Med den anledningen att de måste, och då kommer webbhallen att få fler konsoler. Så jag tror att om du frågar dem nu så kanske de säger sommaren. Men kanske framåt januari, februari. Då tror jag det kan bli så att eh, du får det omkring i mars. Kanske inte redan. Jag tror ja. att det kommer gå snabbare och snabbare också. Det går ju ingen nöd på mig så att säga. Nej, inte på mig heller. Jag tittar ju fortfarande på dator och jag såg att eh, den modellen som jag har spanat in lite. Eh, de hade några sådana exemplar inne eh, och skickade då, jag har valt att jag vill ha sådana här bevakningsmail. Mm. Så jag fick det, hej Joel, nu har vi produkten i lager. Um, men den försvann ju på en 15 minuter kanske. Och då kan man tro, var det bottar som körde upp den? Uh, körde upp den? <laughs> Nej. Köpte upp den? Nej, <laughs> det var det inte, tror jag. För det visade sig, de hade fått in två. Jaha. Så det var inte sådana stora antal som var försvunnit. Och då tror jag att... Jag tänker tänka mig att det var ganska många som fick det där mejlet kring åtta som då kastade sig ut samma som jag gjorde. Det var ungefär samma antal som webbhandeln fick PS5 då? <laughs> ja, exakt. <laughs> Nämen, så jag tror faktiskt det finns två lyckliga själar där ute nu. Så jag får vänta lite till. Det är ju ett jävla ilandsproblem det här. Ja, det är klart som fan att det är. Kan jag kan säga... Um, precis när grafikkorten släpptes Så kanske jag tänkte att ja, men man får nog vänta Någon månad, men när jag sen har sett Hur det ser ut så har jag Förstått nu att jag Min dator, den snurrar fortfarande Jag får vänta och det går ingen nöd På mig heller Sen så är det klart, när det väl skedde När man börjar inse hur, stora, hur länge man skulle få vänta Då blir jag ju irriterad Men jag har faktiskt lugnat ner mig lite nu Med det där Ja man får uppskatta det man har. Ja, verkligen. Vilket är också en sån jävla floskel, eller det inte det? Eh, jo, men. Eh, Fast det är väl floskler... sant också, ska jag väl också säga. Ja, jag skulle lägga till där. Floskler bygger på fakta, tänkte jag säga. Fördomar bygger på fakta, om inte annat. <laughs> Ja, det var ju det som jag eh, Drog en parallell till Jag tycker ah. att det är ett jävligt roligt uttalande som, ja. Om det var någon du kände Som sa så någon gång Nej, det var någon Evelina Plugga med tror jag Aha. Alltså en person som skulle bli socionom Som sa ja. så ja. Som slängde ur sig något och någon som sa Det är det fördomar Och då dödade personen den konversationen Med att säga Fördomar bygger på fack <laughs> Ja, det är ju svårt att kontra den Ja, då, det är ju bara att säga vad fördomar betyder. Att det är attityder eller föreställningar som saknar grund. Det är det som är hela grejen med fördomar. <laughs> ja, men ingen rök utan eld. Nej, exakt. No smoke without fire. <laughs> det var inte så roligt egentligen. Men jag, får, jag får kväva ett gapskratt här nu. Tror du att det är en amerikan eller engelsman skulle förstå om man sa så? Ja, det tror jag. Ja. Jag undrar fastän om inte det finns något liknande. Jo, det lär det göra. Nu ska vi se. Det finns till och med en låt som heter så. Aha, ja, det gjorde det då. Jag var tvungen att fortsätta. Bad company. Jo då, det, det är ett uttryck på engelska också. Mm men du på tal om ett ganska stort sidospår nu då kanske allt är ett sidospår nu vet du ja, ja ja men ett sidospår av sidospåret som inte har med spel eller något sånt att göra då kan man säga jag har ju haft vad var det, en gammal gammal elev som kom från England och då bara säga en lektion jag hade vi började prata om lite så där um, Bildspråk Eller såna ord och uttryck Eller såna här Vad heter det? det vad ska man säga? Va? Ordspråk ah, tack. tack så mycket Och eh, då var det någon som frågade, men när det regnar så här mycket Vad kan man säga då? Mm. Ah, jag börjar säga men Spöregnar kan man säga Det är inget ordspråk Men vi gled in på ordspråk då sa jag ni, ja Då sa jag till den här att Det är väl som att säga på engelska It's raining cats and dogs och då sa han att det är en sån där sak som andra människor säger. Så här säger engelsmännen. De säger ett raining cats and dag när det regnar mycket. När jag säger att jag har under hela mitt 40-åriga liv aldrig hört en engelsman säga så. Men så fort jag träffar någon från ett annat land så kommer den upp orimligt ofta. <laughs> ja, ni säger så här va? Och då svarar man bara... Mm. <laughs> men det är ju som när man träffar folk som... Det kan vara engelsmän till exempel. Mm. Som tänker att det där vi gör är liksom handla på Ikea. Ja, eller som att... Känner du till uttrycket Göta Petter? Vad brukar engelsmän ta upp? Göta Petter? Nej, men alltså jag kan tänka mig att det skulle kunna vara som att säga... När svenskar blir arga så säger de Göta Petter. Eller anfekta. Ja, precis. Så jag tänker att uppfattningen i England säger att alla svenskar säger så här när de blir arga. Lite så menar han väl att det var med det här uttrycket. När det regnar välling har de fattiga ingen sked. Ja, vackert. Poetiskt faktiskt. Det är ett ganska roligt uttryck Men det är också ja. ett sånt uttryck Jag har aldrig hört någon använda seriöst <laughs> Nej. Jag, jag, jag kan bara komma på en Som har använt det uttrycket Och det är jag Och då mm. använder jag det som en låttitel Till en låt jag gjorde som tonåring Som är helt obegriplig ja, ja det, Men det, det ska göra sånt också Jag undrar fan om inte jag inte har den någonstans Eller som Reine säger i Tre Kronor Där får fan i galten Sa kärringen när gödselstacken exploderar det känns som att det kan vara påhittat för stunden också. Ja, det är klart att det är. <laughs> Sen tycker jag måla inte fan på väggen är ett väldigt roligt uttryck. Ja, men det har jag ju faktiskt hört folk säga. Ja, ja, det använder jag ju själv. Mm. Pessimister finns det ju överallt. Då får man goda skäl till att använda det ofta. Nu ska mm. vi inte måla fan på väggen okej, okay, guys, let's, paint, let's not paint the devil on the wallpaper. On the wallpaper. <laughs> <laughs> Jag försökte komma på att göra det så dumt det bara gick. We're not gonna have that fun. There's a day tomorrow. <laughs> ja. Alltså, oh, fy fan. Nu, nu får vi avsluta det här snart. Men personer som säger så. Så roligt ska vi inte ha. Det är ju så jävla tråkigt att säga så. Även alltså, om det inte sägs med humor, för det är ofta så man har hört det. Ja, för helvete. Men om någon sa så på fullt allvar. Men det är väl ingen utanför Pingskyrkan som har sagt så på allvar. Nej, antagligen inte. Enligt min schablonmässiga uppfattning av personer där. Mm. Ach, de kan ta ett skämt. De har väl, de har väl lite självdistans. Mm. Pentecost Church. What? Jag kollade upp vad Pingst heter på engelska. Aha. Och det var Pentecost. Vad heter Pingstkyrkan på engelska? Ja, det är Pentecost Church. Det heter så? Jag har ingen aning. Men är inte det sjukt svenskt? Eller är det bara något jag har fått för mig? Jag vet faktiskt inte. Det finns ju så många grenar i alla jäkla religioner så jag har ingen aning om. Uh, Pentecostal. Ja, du ser. The Swedish Pentecostal Movement. Is a Pentecostal Movement in Sweden? Ah, ja, skit samma. Nu har det väl kukat ut uh, fullständigt här. Ja, du vet du vad jag har skaffat mig. Evelina har, har ju gått från Grayson Army till City akuten nu. Ja, vad jag bara. på att vara lite tycken där. Med att säga att de kollar på Grayson Army. Nej, jag håller på att vara tycken mot dig. Jaha. Men vi hoppar över det. Ja Jag skulle säga så här. Jag har börjat köpa alla nes gröna serien, så nu måste jag köpa 30 spel jag har igen. <laughs> det var ju roligt. Det var ju faktiskt roligt. Det var en bra parodi. Sånt tycker jag då bara det är lugnt. Nej, men det här det här är fan i närheten. Och ni får lika dumt. Nej. Då var det ett avsnitt Men Vänta inte, stopp här nu lite. Vad sa du nu? Grey's Anatomy var serien. Ja, hon, hade, hon har kollat på det som bara fan Men nu har hon börjat kolla på City-akuten istället Tack, där var vi Det är bra med lite fantasivariation du vet mm. Och då är det ett avsnitt där det är någon som har tappat en tabagotchi ja. Och vad händer då i min lagom impulskontrolliga hjärna då? Har du köpt en tabagotchi eller laddat hem en app? Jag, har, jag, har, jag har köpt hem och nu håller remar upp den här och jävla var nostalgiskt med den där lilla kedjan. Ja. Ja, oh, fan vet du. Och så testade jag den igår för jag tänkte så här: ja, Men det är snart julledigt. Och då kan man ju latcha lite med den. Mm. Som om det inte finns tillräckligt med skit att latcha med idag. Det är ju inte 97 liksom. Men jag kunde inte släppa tanken Så jag for ut på internet Och köpte en Och de är slut nu, typ överallt Så det var väl bra att jag fick ta på den sista då. Mm. Och så startade jag upp den igår Då är det ett ägg I typ fem minuter Och sen så blir det någon varelse Och jag vill ju minnas att Det här är ju Den piper ibland Någon gång om dagen Mm men det här jävla djuret ska jag ha uppmärksamhet och mat konstant. Vad för fan, vad jobbigt. Och så piper det och så, okej, okay, men nu har jag matat den 20 gånger, och sen så har jag eh, lekt lekar i eh, hur länge som helst. Nu är jag fan trött, nu orkar jag inte. Och så piper det, och så ser man att mätaren för hunger och eh, skoj har gått ner i botten, och så får man börja om igen. <går> och då kände jag lite grann att men jag har inte tid med det här nu. Det här skulle jag ju... Det här hade jag ju tänkt att ta till helgen eller någonting. Ja. Och de går men, ju inte att stänga av. Nej men var det så här då? På tiden när man hade dem? Ja, verkligen. Ja. Det här är ju en sån eh, anno 1997 ja, modell. Okej. Men jag hade inte minne av att det var sånt jävla lit på dem. Fan, man satt ju med dem i plugget för fan. Ja. Ja, ja, det mins eh, fel Men det kanske, är så att det, är, att det kanske är så när den är nyfödd att eh, du är ett, ett, ett, ett bebis ska ju fan ha mat hela tiden också Ja, jag visst Å andra sidan så vill jag minnas att eh, jag var inget vidare på det där utan jag eh, startade om ganska många gånger för att min hade dött jag provade så här, för jag tänker det här är ju en liten spelmanick egentligen, det måste mm. ju finnas en av och påknapp. Ja. Det gör det inte, så jag fick plocka fram en jävla skruvmejsel och skruva loss luckan där bak och ta ur batteriet Ja, det var helt rätt gjort det Men du, de här Gucci hit och dit, var det Furby som dödade hela den här genren på något vis? Oj, eh, kanske det var Alltså, blev ble det för mycket där När den liksom blev på riktigt Så att säga Ja, sen tror jag man tröttnar väl efter ett tag Ja De släpptes om jag inte minns Var det kring Nintendo 64 kom typ Ja De var som populärast Lite efter Ja Eller typ ett år efter ja, Okej okay. Vet du vem som var coolast i plugget? Det var en kille, jag kommer inte ihåg du. vad han hette. Men han gick... Nej, herregud. Inte jag. Men han gick eh, klassen under mig. Och han hade en Tamagotchi där den, där den kunde frysa. Så då kunde man ha ner den i fickan. Så var det någon sånt som kände av. Så då kunde den bli varm där. Ja, men de kom, det kommer ju mer och mer avancerade sådana. Men det här ja. är ju det här är ju basic-versionen, alltså första ja. versionen. typ Så det var som att uh, han blev kung på rasten där under de där månaderna som det var populärt ja, Nej, men jag, jag var nyfiken i alla fall mm. Och, Det är ganska kul men som sagt, det är ju ingenting man ska använda varje dag när man har ett normalt arbete att gå till <laughs> Nej, det kan jag verkligen tänka mig Sen är väl kanske inte målgruppen 34-åriga gubbar å andra sidan Nej, å andra sidan så kanske det är just den motgruppen de satsar på nu de som har äkt en tidigare i sitt liv mm. Ja Annars får det komma typ en fortnite Tamagotchi. Men då tänker jag så här då om jag nu tycker att den här är så jävla jobbig att jag drar ur batteriet efter att ha lekt med den i tio minuter Tänker man skulle skaffa en unge <laughs> Ja, det ska landa i det Ja Ja, jag hade ju fått adoptera bort den. Ja, antagligen. Här, varsågod. Säljer den på torget. Den skiter och pissar om vartannat. Spyr gör den också precis när den har käkat. Grymt ovärt, varsågod. Mm. Sen är vi genetiskt kodade, jag vet, till att ta hand om barn, att lyssna på skriken och reagera på dem och så vidare. Så att det blir ju inte så. Fan. Va? Nej. Klarar jag inte av en Tamagotchi då ska jag nog inte ens ha ett husdjur. Nej, antagligen inte. Så det är väl eh, min recension av Tamagotchi. Det är spännande men monotont som fan. Mm. <laughs> ja, vi får se. Eh, nästa vecka då ska jag nog starta upp den en och så ska vi se om jag kan få den att överleva. Det, det får bli en julelovsgrej Kanske Ja, jag tänker nog det Mm Ser många dödar Kan du hålla upp den en gång till? Är du snäll? Jag vill bara kontrollera en liten sak Ja Och den finns ju på Amazon att köpa Det var bara det Jag tänker att jag ska köpa exakt samma Och så ska vi tävla arslet av oss Ja, för helvete 193 kronor Ja ah, det är billigt, min kostade 350 ja. Lite överpris Nej vad fan jag, jag ville ju ha en Fan vad jag tycker det är så jävla härligt Nu har de ju, jag tittar på Amazon.se mm. Eller Amazon Nu har ju de blivit ganska bra På översättningarna Men det finns en Tamagotchi DVD att köpa En serie med Tamagotchi men också, jag ser en Tamagotchi som ser ut som Pac-Man. Och då står det så här, Bandai 42861 Tamagotchi Nano Pac-Man gul version med fodralmatning. Vad fan är fodralmatning för någonting? Ja, exakt. <laughs> Vad fan är det för någonting? Jag måste fråga Dr. Google vänta. Gör det, så slipper jag. Fodralmatning... Det blir ju rött sträck helvete <laughs> Nej, jag, jag får upp eh, Packman. Det är den Aha. enda länken På hela Doktor Goggle du, du som är lite vassare på engelska då, eh, Kan det vara någon översättning Som har blivit knas här dra, eh, Kan det vara något sånt som har översatts rakt av Som betyder någonting på engelska <laughs> Som heter något annat på svenska Ja Kanske inte varken kom på. Du, vet vad jag hittade för övrigt? Jag fick upp tre saker när jag doktor-gogglade fodralmatning. Det står också att jag är i Åmål, så platstjänsten funkar ju inte. Det var bra. Först så är det baby barn, barn bärbar matning, dricksvattenflaskekopp med halm. Mm. Det är Wish så det är väl direkt översatt. Det kan ju vara så att det är någon kinesisk översättning som har ballat ur. De kan ju vara ganska roliga. Eh, sen har vi då Tamagotchi Nano pac gul version med fodralmatning. Vård med kedja för när du är på språng. Men mm. den här du. Nipplet bröstvårdsutdragare tvåpack. <laughs> Aha. Men det kanske är någonting. Jag är ju uppenbarligen absolut inte målgruppen för det här. Men är det ett ord? Vågar man söka, doktor Google, på det? Ja, men det kan jag göra då. Jag är ansluten. Jag befinner mig i Holland nu, enligt mitt VPN, så det kan jag göra. Ja, Vad heter VPN. det sorry. Bröstvårdsutdragare. Uh, ja. Jag kan uh, eventuellt var, vara Sveriges uh, mest korkade person just nu. Uh, det var uh, inte speciellt uh, roligt på något sätt. Nej. Får då, jag, nej men alltså, man hade tänkt att det skulle vara något lite snuskigt kanske. Ja, nej, nej. Jag. nej jag tänker nog kanske att det är någonting som barnen ska komma åt när de ska ha mat när de är små. Uh, ja, uh, exakt så. Philips Avent Nipplet. För plana eller indragna bröstvård. Enighet gör det möjligt för kvinnor med plana eller indragna bröstvård att amma bekvämt och minimera eventuellt psykiskt rätt. Jag tyckte så det bara var ett roligt namn, alltså taget ur ja. sitt sammanhang, bröstvårdsutdragar. Det, det var ju syn, att du tänkte så direkt, för då är det ju jag som är sjuk i huvudet istället, som genast tänkte på snusk när jag hörde det ordet. Ja, men så som vi håller på så är väl inte det helt osannolikt. Nej. Men att den kommer upp i samband med Pacman. <laughs> det är kanske en sån jag ska köpa Jag får börja samla på Tamagotchis helt enkelt Jo du, det var faktiskt en grej Om vi ska försöka komma ifrån Det här Som inte känns så superintressant Kanske Jag hittade någon bild på nätet Det blev så här: Vad är det sant? Okej. Okay. <laughs> och det tog Ändå några dagar Innan jag fattade att det här måste ju naturligtvis Vara för bra för att vara sant ja. Nej men att det har lagt ut bilder Och skit på, jag såg det på en 9gag Det finns väl på Twitter också ja, men jag, jag använder inte den Ja, det vad som ska komma nu faktiskt Och då är det 15 free games On epic games Naha, okej okay. Nej det var inte vad jag trodde, tjukt Med start idag då Mm. den 17 december i talande stund ja. så skulle alltså på Epic Games eh, idag skulle Dying Light vara gratis mm. och eh, imorgon Resident Evil 7 och sen blir det The Witcher 3 Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins Metal Gear Solid 5, The Evil Within 2 Far Cry 5, Fallout 4 Borderlands 3, alltså sådana stora titlar ändå ja. och då tänkte jag att Ja, ah, ett gäng av de här har jag köpt ganska nyligen. Vad roligt mm. att de blir gratis nu. Ja. Men, men, det är, äh, men det är för bra för att vara sant. För att de har släppt, först och de ska nog släppa 15 spel gratis och varje dag. Ja, det ska de. Men det känns inte som att det blir eh, roliga spel som det är på den här listan. Uh, det, det ska jag säga att de har ju varit... Grymt duktiga på det där tidigare De har ju faktiskt släppt ganska stora titlar Gratis ja, jag, jag, har ändå att säga, på, så. jag passar på att ladda hem dem Men mm. det här känns lite så här. Det är ju bara spel som jag är intresserad av Alltså på den här listan mm. Möjligtvis att jag skiter fullständigt I Ghost Recon Breakpoint Men de andra är ju intressanta Ja Men eh, sen har de ju släppt Cities Skylines idag Ja okej okay. Och det känner jag ju att det klarar mig utan Mm. det har jag ju spelat en hel del mm. faktiskt tycker att det är väldigt väldigt roligt kanske dock tycker att det är allra allra roligaste att starta upp en ny stad så jag liksom tar mig aldrig vidare någon gång samtidigt som jag lär mig mer och kommer lite längre varje gång och får mindre och mindre problem så där så tycker jag att det är som allra, allra roligaste i början, vilket jag tycker är lite synd kanske, på sätt och vis. Det är ju samma med SimCity kan jag tycka. Att det är roligast i början. Mm. Tills folk gnäller på att man har för hög skatt och så sänker man skatten och så går skiten under och sen känner man att nej, nu skiter i det här och så pajar man staden. Ja <laughs> exakt så. Jag har nog kört mest eh... Oj, när jag var yngre så var det SimCity 2000, det var ganska fränt. Mm. men annars är nog fanns kört det på Super Nintendo mer och då var det ju roligt att ge stan lite Bowser-attacker om de inte skötte sig Ja. Är det inte typ theme park där det är så när det blir game over eller bankrutt att de hintar om att karaktären man är tar livet av sig Oj eh, Vilket när du säger theme park, vilket vilket tänker du på då? Det har ju kommit ett gäng under åren. B bara Theme Park? Jo, men är det det som kom till PC? Där ja, Det kom till en jävla massa. Jag tror det kom till konsoler också. Jag tror jag att det mest på Super Nintendo. Mm. Faktiskt. Ja, men det är det jag menar. Det är på den tiden. För sen vet jag att det kom ett sånt här Theme Park som heter Theme Park World. Eller något sånt där. Eller bara Theme Park som liksom var senare som blev ett revival för den där serien. Det är inte det du tänker på. Utan är den här? Nej. Det okay. första? Ja, det var nej, precis. Det var det jag ville kontrollera. Nej, det, då kan jag inte svara på det, tyvärr. Jag frågade doktor Goggle nu. Då får jag en bild på Resident Evil You are Dead. Vad, vad är det här? Varför kan jag inte få. Nej, jag vet inte. Nej. Men jag får mig att det var. Jo. Nu ser jag lite tydligare Man, man ser det skrivbord med foto på en familj Och så ser man någon som hoppar ut genom ett fönster Tror jag <laughs> Okej, okay, vad hemskt Ja Det kanske var han då som hoppar ut ur fönstret I mitt cyberpunk-lir Ja, precis På 90-talet så hoppar man ut genom fönstret När man blir game over på theme park Och sen 25-30 år senare Så landar han i backen På cyberpunk ett annat sånt spel som jag tyckte var jävligt spännande när jag var yngre. Jag inser ju nu att jag tyckte det var spännande att göra kreativa grejer, inte att komma längre i spelet. Körde du det där Pizza Tycoon någon gång? Ja, det har jag faktiskt kört um, om det var ett demo eller om det var en sån här 30 days trial där man fick hela spelet i x antal dagar. Um, men jag har spelat det, ja. Jag körde det nu i vuxen ålder och tänkte, var inte det jävligt roligt? Mm. Och så testade jag det och um, så var det precis som när jag var lite. Man, man gör jävligt kreativa pizzor som man tycker är ganska roligt ja. Och sen så ska folk eh, Ändå ge betyg Ja Och så får man alltid skitbetyg Och så får man aldrig några kunder eller någonting Men eh, när jag var lite sket i det För behövde jag ha mer pengar så skrev jag bara in Någon fuskkod och så kunde man fortsätta Och göra helt obegripliga pizzor Och så tänkte jag Men om jag provar nu när jag är vuxen då Det borde ju funka Nu har jag ju ändå lite mer erfarenhet jag tror att jag är sämre på det nu än vad jag var då. Tills jag ja. upptäckte att det, det är sånt där, fanns ju alltid kopieringsskydd på spel förr. Eh, I alla fall till PC och eh, Amiga till exempel. Ja, ja visst. Att vara en kopierad version som inte var crackad så fanns det alltid någon sån här säkerhetsgrej i början innan du kunde börja spela. typ Titta på manualen på sextonde sidan och leta upp det 20 :e ordet i tredje stycket och skriv det här och då måste man ju ha manualen hitta det ordet skriva det och då kunde du spela det var det copy protection som fanns då ja ah, okej. Okay. tydligen så är det så i Pizza Tycoon också som copy protection att om du ska kunna göra pizzorna så måste du ha bilderna på dem som du kan apa efter och ju mer lika pizzorna är som de är på bilden, desto högre betyg får man för dem. Och det är då de blir tillgängliga att sälja. Ja, ah, okej. Okay. Och då kände jag ju att det här är ju en så jävla korkad idé. Så att jag kommer aldrig att spela det där jävla spelet igen. Det var ju inte alls lika kul. Jag trodde att det handlade om att man skulle vara kreativ i sin matlagning och såna här grejer. Ja, ah, just det. Nej, det, det, det är bara finanskjossan Mm. Och det, sånt gillar jag ju också. Jag tycker att ekonomi är jävligt roligt och så där, när man pratar om hur aktier och sånt funkar. Inte för att jag pysslar med det privat så mycket. Men jävligt intressant tycker jag. Ja, just det. Men spela sådana spel känner jag nog inte någon större kärlek för. Då tycker jag ju i så fall roligt med theme park. För då kan man ju vara kreativ och göra en rolig park. Såklart. Men eh, göra pizza efter en manual. Då, då känner jag att nej, då blir det inte kul. Nej. <laughs> det blir det faktiskt inte. <laughs> det är nästan poddavsnitt det här. Då. Roliga copy protections i gamla spel. Ja, det blir ju... Det är kul att göra sådana liksom smala grejer som kan bli stora. Ja. Men då skulle jag nog behöva forska rätt mycket i det där. Då. Jag har... E jag har, jag har ett gäng originalspel Till Amiga. Jag vet inte hur många, några har jag I någon garderob, jag tror jag har Två framme, det är Turican 2 Och Trolls mm -hmm. som jag har framme Jävla bra spel Båda två, Trolls är väl inte superbra Egentligen, men det är mycket nostalgi, mycket färger, jag det är ganska kul I alla fall ja. Men jag tror Trolls har Är nog det enda, vad jag känner till Som har en sån copy protection då ska man också så här kolla i ibland kunde det vara att det var en bok med bara massa koder i eh, Teenage Mutant Hero Turtles till Amiga och ja, Hero Turtles alltså inte Ninja Turtles, det, det är två olika versioner av samma spel Hero Turtles som släpptes i Europa är mycket lättare Ninja Turtles som släpptes typ i USA är mm. mer likt nes versionen och mycket sämre Men du, det, Där måste jag stoppa dig lite nu det är ju den här grejen med Ninja, Hero, USA, Europa. Har, alltså jag vill verkligen minnas, kanske sån här Mandela-effekt, att vi sa Ninja Turtles på dagis och så vidare. Jag har det här med Hero, nej alltså jag har noll minne av det. Jag minns det, men det är väl klart att man aldrig sa det. De säger ju Ninja i serien hela tiden. Ja, men jag tänker att om det skulle vara så en grejer grej som man minns fel för att man har sett Ninja Turtles igen. Men en, en grej som kan vara en grej som jag minns fel för jag har inte kollat detta i vuxen ålder men att de på introt sjöng Hero Turtles i Europa. Mm. Finns båda på svenska kan jag påpeka. Okej, okay, så det är sant att de sjöng... Hero, Turtles, ja, eh, ja, det finns två översättningar, har jag noterat. Jo, men alltså bara introt. Att de, sjung, de sjunger ju fortfarande ja, på engelska. Eh, samma Ja, låt. det finns två versioner av introt. Okej, okay, ja, men då var det ingenting. Vad jag skulle ja. komma fram till i alla fall, att Turtles till Amiga eh, har ju en, också en. Jag vet inte om det är instruktionsbok eller om det är en specifik kodbok. För då är det också så i början. Eh, slå upp sidan. Eh, och så väljer du kod, tjugonde koden uppifrån i, på den här raden. Och det som var det jävliga med de här böckerna var att den bruna färgen som de här sidorna var på var så jävulst mörk. Och så var det ju svarta siffror tror jag fyra siffror eller någonting som du skulle knappa in. Var ju således till omöjliga att se så jävla säkert var det kopieringsskyddet. Så man fick ju ha en ficklampa och lysa direkt på den här kodboken för att ens kunna se vad det var för kod du skulle skriva in. Mm -hmm. Okej. Okay. Och det är ju rätt ovärt. Då, då är det nog fan värt att skaffa en Crackad version även om man har det original. Ja, absolut. Åh, sådana här de Cracker demos som alltid var i början på vissa, eller på nästan alla miga spel jag har spelat Commodore 64 hade säkert ett helt gäng sån också, jag är inte så med Commodore 64, men även en del Super Nintendo-spel hade sån också när man körde på sådana här kassettdäck mm. Du hade en Vic-20 va? Pappa hade en Vic-20 ja Det finns ju en liten historia som du inblandade från det All right Det var när du och jag var på bokmässan Ja och vi såg orvar. Just det. Jag köpte känd, en bok känd från SVT och också sångare i metalbandet Entombed. När du köpte den här Commodore 64-boken och, och ni stod och, språk, eller stod och pratade lite med varandra. Och sen så säger du: Ja, vi hade en VIC-20 hemma. Och glädjen i hans ögon när du sa det. Och han sa: Åh <laughs> det var fan härligt <laughs> ja, men det, men det, var, det var ett magiskt litet ögonblick att prata lite Amiga och Vick20 med Ja. Kommer inte ihåg så mycket av pappas Vick20 mer än ett eh... Han heter Sävström Sävström, ja Ja, just det mm. Jag hade för mig att det var något sånt det, det jag minns är att man är jag vet inte om man är en blå eller röd mus jag tror man är blå och så är det typ fyra andra möss som är röda, som man ska akta sig för. Lite så här Pac-Man-aktigt. Och så vill jag minnas att det fanns katter också. Mm. Okej. Okay. Och att det är som en Pac-Man-bana. Mm. Okay. Det är det enda jag kommer ihåg. Och jag vet att jag hittade det på YouTube en gång, men jag har redan glömt vad det heter. Ah, ja Det, det skulle så jag så nämligen vilja spela igen på jag kan ju spela det på min sån nya Commodore 64. Mm. alltså den som är en Commodore 64 mini fast i originalstorlek eller ska säga. Ja, jag förstår. Det är det är då det muspelet är det någon som vet vad det heter eller vilket det är sig till då skriv på Facebook fort som fasen. Det och ett spel som heter Stroker, de två vill jag spela. Mm. <laughs> ja, det låter härligt. Ja, vad säger du då? Är det dags att eh, så sammanbinden eh, säcken? Ja, det, det börjar bli läge Tror jag faktiskt För nu blir det lite blajigt, känner jag Ja, det känns som att vi är klara Faktiskt, men ja. Vi har ju ett helt fantastiskt julavsnitt Kvar att se fram emot också Det ska mm. man inte glömma Tror att vi spelar in 23 december ja. Så det dyker väl upp dagen innan Eller kanske mitt på julafton Vem vet Ja, vi, vi får kika på det där. 22 eller 23? Ja, sak samma. Eh, innan jul i alla fall så får ni ett avsnitt till. Jep. Jep. Eh, ja, eh, ni vet vad ni hör av er. Lättas på Facebook. Och eh, som vanligt så är vi väldigt glada över att folk fortsätter att lyssna. Eh, så, så tack så mycket för det. Jens, gör det trevligt. Ha det bra. Hej.